Sziasztok! A neuromancer olvasókör más Dixianszának felvételét hallgatjátok. hát de a mutánszó az, amit... <gül> a mutánszó, akkor a Igen. Igen. De hogy... Eh, nem mindegy. Ez beszélőbb ez a... Azért van, van ez egy zárója, hogy ez akkor a jövő volt, hogy a mutáns kékpontja, akármi látszik szép, nagy, akármi most a Kickstarter-nál lehet megvenni, amíg be nem tiltják. Igen, igen. Kékpontja. A kékpontjot? A világító zöldséget. A ezt nem a Kickstarter módosította a szabályzatát, hogy most már nem lehet ilyen kénykezett autókat meg, de végényeket Remélem nem. Pedig egy járó szőlőt én támogatnék. Nem nincs kész nem lehet, a magentont is lehetett ha fizetnek rá. Viszont aláhúztam fölötte is valamint, hogy nem százszázalékos itt voltunk, a e, e, pachinkó szalont. E, a pacinkót van valaki, aki nem tudja, hogy micsoda? Most a kiétés. A pachinko, az egy japán e, szerencséjté. E, aki imádja a japánokat mindén, azt e, pontosan tudja, hogy micsoda. E, képzeljetek el egy olyan flippert, aminek nincsen... E, Semmiért. Tehát hogy csak leesik a golyó. Tehát nincsenek visszajutők, vagy nincsenek dolgok, amit el kell találni. Csak esik a golyó. Ez nagyon japán. A golyó esik, és ennyi. Egy-két ilyen akadály van, amit megpattan, és úgy esik. Viszont egy helyre beeshet, ami pontot ér. És lehet belődést gép? Igen. A, az van, hogy van egy kar, amit húzogat. Aha. És annak a karnak mondjuk 1-50 nyújtodik van eleje. Mondjuk 27. 27, talán viszonylag jó. De néha egyes pacsinkógépeken több helyre, mindig három vagy több helyre eshet a golyó, és ezek kombinációi döntik el. A golyót pénzért veszed, viszont vödörbe. a, egy vödörben. Pontosan egy vödörbe kapod, nagyon sok golyó van, nem sok, több száz. Azt hiszem 500%-a kisebb tétel, viszont nem váltatott be pénzre. Mert szerencsés játékot így nem lehet játszani Japánban, ezért tárgyi váltatott be, cigarettára, mert mindenféle hüvességekre. A poén az, hogy a pacsinkó Palorok, így hívják őket, a pacsinkó... Egyébként, ha letöltitek telefonra, bármilyenre, iszonya addiktív a pacsinkó. Tehát ostoboságnak hangzik az egész, de közben alatt És órákig e, e, lehet vele játszani, de ilőben is nagyon jó. Magyarországon, ha jól nincs nincs gép, én Ausztriában játszottam pacsinkógéppel. E, nagyon faszak. E, viszont az, hogy nem lehet e, bevált, tehát hogy mondjuk... E, 5000 forintot, és a végén kijössz úgy, hogy van dupla értékű bolyó, de nem tudod, e, e, nem tudsz fele mit kezdeni. Tárnyeremben beváltod pikachu vagy mit tudom én, Hello Kitty-re. Mm. lényeg? <gül> <gül> nem, az a lényeg, hogy mellettük, a pachinkó paloták mellett, vannak visszaváltó boltok, amik függetlenek a pachinkó palortól, de megveszik tőled ezeket az utcokat. Ennyi az egész. Tehát ennyi a kikerülés <gül> a japán rendszerben. Nem teljes áron veszik vissza, de mégiscsak több pénzt eljössz ki, mint amennyivel völentett. Na mindegy. A lényeg az, hogy amikor itt a Linda lee írja a megismerkedését, akkor mondja, hogy végül ifjétárt kikötöttek egy pacsinkó szalonban. Oda nem járnak gaijinok. Tehát, hogy ez egy annyira japán dolog, érdekes, hogy, érdekes, hogy ők ott kikötöttek. Én őszintén, szóval nem néztem utána, nem tudom, hogy a Gibson járta Japánban, amikor ezt a könyvet megírta. Ugye ő nyugati parti volt, tehát neki tulajdonképpen akár közelebb is lehetett, de én a későbbi könyveiről tudom, hogy azok már japán élményeken épülnek, és valószínűleg tehát ezt a csibát, amikor kitalálta, legalább egyszer kellett járnia, és akkor volt Pacsinkó szalomban, de hogy miért gondolta azt, hogy az európaiak már be fognak valaha menni, amikor, ha ő járt élőben, tudja, hogy gyakorlatilag... Tehát, nem mindegy. <gül> nem, nem. Tehát az nem egy európai dolog. Na, erről ennyit. Körülbelül itt tartottunk. Utána jött a mutáns kékpontok. Még Én mindig nem vagyok meg, úgyhogy... Ja. Akkor én folytatom. Van itt egy nagyon gibzonos mondat, ahogy a... Dexedrin, bocsánat, a kiejtést. Dexedrin felkúszott a gerincén, kéz szinte látnivelte a rengeteg végtelen ütődést, ami, ami felszínt hoz létre. Ugye az előtte az asztalapot oh, tanulmánozza, e, és erről beszél. Ezt a mondatot azért húztam alá, mert ebből rengeteg van. Tehát a Gibsonnak az egyik kedvence az a drogok hatásainak térben leírása tehát eh, nem egyszerűen az, hogy eh, hú, akkor a fények elkezdtek vilogni vagy, eh, vagy mit tudom én vagy hirtelen eh, eh, kék sárkányok jelentek meg a látómezében hanem térbeli eh, analogiákat ad tehát eh, olyan, mintha egy ilyen térképen van nagyon furcsa dolog kezden mozogni, és ez is, hogy eh, a Dexterny felkusztott a gerincén ez is egy ilyen, eh, hogy valami mozog hogy eh, ettől a drog nekem olyan és nagyon sok drog lesz még a, ebben a könyvben tehát E, még, még száz droghelyünk lesz. A drog egy olyan e, e, valami, mintha egy testrész lenne. Tehát egy olyan e, e, szerv, amit egyszerűen beleteszünk a, e, valahogy a szervezetünkbe. Szájon, derbán, e, e, hajusivákon, e, elektródán keresztül. De annak van ilyen fizikai e, tehát úgy, mint a nyelv, vagy mint a, vagy, mint a kéz, hogy, hogy van neki egy ilyen mozgása. Ez tökéletes, érdekes, hogy ezt majdnem minden aláhúztam a szövegbe, de ezt most tudom, hogy ezért húztam alá. E, Azt hiszem ez volt az utolsó mondat, amire emlékszem, e, de pontosabban reméltem, hogy eljutunk. E, kicsit lejjebb, e, most ugye az van, hogy Linda Lee, erre visszaemlékezett, hogy hogyan találkoztak, de most találkoznak vele, és itt ad neki majd egy ötvenest, és itt fog elmenni majd ellopni a romját Linda. És e, hé vesző kéz, öreg haver. Felnézett a szemcerutával kiúzott szürke szemekbe. 80-as évek sem ugye. A nány őrállomásokon használatos, napszint a francia gyakorló ruhát, és új fehér tónacipőt viselt. Na, ez a mondat, ez önmagában nagyon, nagyon, nagyon szeretem ezt a mondatot. Először is, most erről már múltkor beszéltünk, most először van űr. Tehát, eh, igazából az egész könyvben lehet, hogy nem is kéne semféle űrhajózás, még az sem biztos, hogy a megtörtént, azt szerint, amit ez a könyv ír. Nem tudjuk, hogy vannak-e kolóniák, nem tudjuk, hogy vannak-e xenófajok, akikkel találkoztunk és lézerfegyverekkel vívtunk párbajt, vagy ilyen endergép szerint odamentük és leatomoztak őket egy nagy, nagy emberi bravúrral. ezeket mind nem tudjuk. A legvégén éppen az utolsó nagy utas, hogy talán... Találkoztunk ennyire elmélyülve. Igen, de az a harmadik könyvnek van a végén. Tehát mennünk kell. spoiler volt. Nem tudom, meg újra idul el a szám. Három évvel később fog sorakozni a Neurománc végére, gondol szerintem. Igen, egyszerűen a Neurománc végén van már. A legvégén. Igen, tényleg. Igen, lehet, hogy ennek van a végén. Bocsánat. Aki jobban ismeri a szöveget, az mondja. Igen, mondja, hogy Alfa talált valamit, de ez már a vége. És itt most mondjuk a 19. oldalon vagyunk és jó science fiction olvasó révén még nem tudjuk, hogy ebben lesznek-e űrhajók vagy sem. Egyébként lesznek, az a jó, de hogy, de hogy eddig nem volt szó arról, hogy bárki űrbe indulna, vagy, vagy bármilyen relációja volna az űrrel. Tehát bármikor korábban mondhatta volna, hogy például mondja, hogy itt Csivában tengerészek vannak. Mondhatta volna azt is, hogy űrtengerészek például. Mert, mert azért feltételezzük a csivai tengerészekről, hogy azok ilyen Hát olyanok, mint a mai tengerészek. Tizen vannak egy hajón, darut kezelnek, vagy mit tudom, amit csinálnak, és a világ mindenki kikötőjébe megfordulnak. De arra nem gondoltunk, amikor róluk olvastunk, hogy ők mondjuk űrhajóval közlekednek, itt a Csibai kikötőben. Tehát feltételeztük, hogy ők normál tengerészek, normál kapitányok. de itt bejött az. illetve Péter, sokkal, sokkal többnek tűnik ezek a tengerészek, amit beszélünk róluk uh, már a könyvben. Igen, igen. Tehát nem, nem a tízfős hajó, is valaki egy joystickkal, kal bevezényel és akkor majd ott van. Hanem, hanem ilyen tömegy, a hát 1900-d érzése van, Leszáll egy hajónyi tengerész, és akkor ott buli van. Igen, olyan, mintha azt olvasnám, hogy Willy fog Szingapurban keres hajót, és mindenféle dél-afrikai, orosz, angol tengerészek között vágutat, hogy eljusson a kikötő kapitányhoz. Tehát, hogy, hogy ilyen klasszikus, brit, koloniális tengerészek ezek. Igen, igen, igen, igen. Na, és tehát a lány űrelemesekon használatos vesz <coughs> nacit a francia gyakorlóruhát. Tehát e, a lány űrruhát viselt. Tehát lehetett volna ezt is írni. És akkor, akkor űrruhát viselt. Akkor tudjuk, hogy. E, tudjuk, hogy van űrruha. Amikor az, e, most nem jól szó, mert akkor mindenki a skafanderre gondolna, csak francmaszkál a skafanderbe e, e, napközben. De, e, Őrelmásokkal használatos, napszít a francia gyakorlóra. És szinte a színét is látom, hogy ilyen kékes van francia, nem? Tehát, és van rajta, van rajta a francia zászló helyett. Tehát a, olyan francia dolog, ami nincs rajta a francia zászló, úgy sincs. Mi a Mondatról mondatra haladunk. É, meghallgattad az előző adást? Nem, francs. Úgy Javaslom, mert abban elmondjuk, hogy mi a metodológia. Tehát nekem kísérletet teszünk rá, most nagyon röviden eh, annyit mondok, hogy eh, igazából élvezzük a mondatokat, tehát, hogy eh, mi az érdekes bennük, ahol bármi elemezni vagy kimondani valót találunk, ott bárki, aki a közönségben van, ha vannál a kötet, az még is, mert akkor meg tud állítani ott is, ahol nem állok meg, az mondja. Ennyi. Ezért olvasolkodj akaratilag ez. Tehát, hogy eh, akinek bármilyen... Eh, eh, Javaslok egy dolgot, egy, egy bekezdi olvasni. Mm -hmm. Mm -hmm. Ehm, jó, jó, a következő nincs fogjuk csinálni. Ehm, Olvastad a könyvet egyébként? Jó. Ja. <gül> ja, tehát akkor nem spóliáljuk szét. Ehm... Viszont ha már nem spóliáljuk szét, hogy az űrnél vagyunk, akkor egy film az még nagyon ebben a szövegben, illetve a trilógiában, hogy, hogy most, már most sem a csúcsánja látjuk az űripart. <gül> De innentől kezdve, hogy megyünk majd tovább a szövegekben, csak tovább romlik. Igen. A gyönyörű szép aranykor mit az ott van benne, igen. Ez még nem vették szét az egész trail light még nem igen. vette meg egy afgán, hogy utána alapás emberek törjék szét az indi tengerparton, igen. rozsdás vízben. Igen. Ez így van. És itt, ebben a mondatban a napszitta szó szóval az, ami, az, ami ide felé mutat. Tehát ez egy láthatóan használ, igen, bocsánat, használatos vesző napszitta. Tehát, hogy ez egy régi ruha. Hogy került ide? Már azt sem tudom, mert... Én nagyon amatőr vagyok a űrhajózáshoz, de két dolgot tudok: fölvinni dolgokat, drága, lehozni még drágább. Tehát ez a ruha valószínűleg nem járta meg az űrt, mert egy napszíta használatos ruhát lehozni, ha csak nem valakinek éppen az a öltözet, amikor lejön, nincs talán értelme. De ez mégis egy használt ruha, itt csübe van. Bozasztó, bozasztó, szép, és az különösen szép, hogy utána azt írja, hogy, hogy a napszint a francia gyakorulhat, és új vesző fehér torna cipőt visel. Miért kell, kell odaírni egy fehér torna cipőt visel? E, e, nekem az a teóriám, hogy a Gibson, e, azt a, tehát a virá, neki a világ leírása az a divat. És ezért ne, fontos nekem ez a mondat, mert... E, itt is egy lehetőséget kapott arra, hogy a divaton keresztül mutassa be azt a világot, amit bemutathatott volna úgy is, hogy a legelején a könyvnek, sokszor láttatok biztos filmen, vagy e, vannak ilyen könyvek, van egy ilyen, e, hát egy ilyen orientációs segítség. Tehát mondjuk 2000, 2146, a hatalmas háború után, csak néhány túlélő e, vergődik a pusztában vizet, és mit tudom, a konzerveket keresve a... Krovák szektájának utolsó reménysége, Zorda harcos, aki nem tudja, és akkor tudját, hogy van egy ilyen kompakt vagy irányos, hogy be tudja lőni, hogy most milyen regénynel fogsz találkozni. Itt nincsen. És e, valószínűleg ezért is olvassuk e, ezt a, e, ezért is ezt orvosokat, válaszolva megint arra a kérdése, mert mi szeretnénk megtudni, hogy ez milyen világ, főleg azért, hogy milyen viszonyban van a mi mostani világunkkal. És í így hát, tudjuk. Csak a fel felolvasásra jöttem, nem pedig egy elemzésre, és most 90 ban elemzést voltam. Igen, ez egy elemzést. Igen, ez, a, ez egy hibás egyébként a, a címe, mert igen. ez egy felolvasó S, vagy nem tudom minek, mert ezt lények, én vélesen Semmi pont tudom... Semmi mondt, lázom a elemzést. De, hogy, de hogy te nem, te nem arra jöttél, de arra jöttél, jött, hogy meghallgatok ezt a könyvet, hogyha igen, jól igen. fogok meg a probléma. Igen, gondolom, van dolgozni, magarok kötözködünk, bocsás. Az elemzéskel is imáldom, csak... Ika volt, te szubjektív véleményed. Hát a díjed is lehet. Nem az én véleményem, vagyok. Uh -huh. nem volt értőd. Jó, jó rendben. a vélemény szubjektív. Igen, igen, a vélemény szubjektív, erről nekem papírom is van. Ő elmondja a véleményeket, és ő meghozzászólunk. Én akartam a szubjektív véleményel, senkinek nem, nem. Hát ennek ez a célja, Tehát, hogy, hogy érzed azt, hogy mindenki komfortos, Tehát, hogy ennek pontosan ez a célja. Nekem papíron van arról hogy szubjektív véleményt alkothatok, ezért, ezt kifizettétek egyébként. Van más? Na, nekem más van is papíron. Nem. Na, a szubjektív véleményt kifejezést támadtam, csak azért alkoztam, Nem, nem, ebben nem menjünk bele, mert ez nem célja ennek az Uh, Na, um. az az érdekes, hogy itt a régi trilógiában a, ez, a, ez a használt kezeslábos francia űrruha ez valószínűleg annyira annyi kapcsolva van a, a francia űrkutatással, vagy a no. űriparral, mint, mint a magyar turkálukban a mindenhatóak. Tehát, még. hogy, hogy ez, ez simán egy turkát darabnak Meg az új Pattern recognition is akkor egyértelműen egy high-end designer kopítása. Ami... Igen, így van. így van, így van. És ez egy másik divatról való gondolkodás valószínűleg. Ez egy jó, jó gondolat volt. Akkor csodó volt, e... utána meg megyek? Meg, Igen. az a 20-25 év, amíg ami alatt lett internetünk. Ami ebben a kérdésben piszakfontos. De most, ha a személyi nem ölte volna meg a mobilját, akkor fel tudnánk menni a finn eh, militári boltba, ahol nagyon nagy örömmel újságolják a friss hírek között, hogy végre van ismét világháborús német katonakabát rimék, amit egy német cég csinált meg, és már nagyon régen várják, tudják, hetente kapnak róla a leveleket. Csak hogy itt visszatérjünk, az a nagyon furcsa, tehát, hogy milyen szépen hangsúlyozza a napszit, a használt űrkezes lábast, és utána a fehér tornacipőt. Tornacipő. Az, az ember azt hívni, hogy egy ilyen, ilyen katonai kezes átos, az ember legalább egy surra visel. Igen, de nem. Nem, egy új fehér tornacipőt visel. Az más kérdés, hogy beleköthetünk, hogy honnét van aki új fehér tornacipője. Később ez a történetben lehet, hogy fontos lesz, lehet, hogy nem. ez egy nem. Igen, maximálisan mellékszár. Még egy kis nagy író közöttetek, aki még írt egy legébbi? szerintem ez nem tartozik, nem tartozik a... Ah, azért, e mert vannak bizonyos uh, mondatforgatók, ami uh, szükséges tovább tolnak cipő, összehasonlítani dolgokat, hogy hatást váltsanak ki. Így van. Yeah. Tehát nem feltétlenül technikai kérdés, Az, a olvasóban egy... Kontrasztot uh, generál. Valamilyen, valamilyen érzést váltson ki, azért, hogy a következő poén esetleg uh, nagyobb hatással tudja nem kell beugrani egy ilyen mondatnak. Igen, csak azért ugrok be ennek a mondatnak, mert sok ilyen mondat lesz végt. Tehát, nem az az az az lesz. a Gibson már ez... Pont, hogy a fehér torvaciklő az, az, ami, az, ami írik. Igen, igen, az, igen. Mindenkettőbb filléres. Tehát egy paszlát gyakorló filléres, egy torvaciklő filléres. Így van. Csaj, Igen, igen, igen. Igen. Um, csak ugye, ha már itt tartunk, hogy írás. Eszméletlen sok mindent lehetett volna írni ennek a csajnak a bemutatására. Tehát például megtudhattuk volna, egész pontosan, hogy néz ki. Biztos vagyok benne, hogy egy Vivian Fable könyben hosszasan taglalták volna, hogy amikor elfordul hirtelen a fejével, akkor hogy esik utána a haja? Vagy milyen színű a bőre. Hogy hasonlít a kókusz és a narancs érdekes keverékéhez? De tök jó, amit mondták. Tehát eh, nagyon fontos, hogy mondtad egyébként, mert, eh, mert eh, a Gibson nem ezt használja, sőt ezt a múltkori eh, beszélgetésen mondtuk, hogy igazából nem is adtam pontokat, hogy milyenek a szereplők. Tehát eh, most itt Lindaliről beszélünk, de eh, kicsi, múltkori kicsit előre szaladtunk, eh, meg egy kicsit vissza is, de hogy eh, se eh, készt, se mollit, eh, mollit eh, talán egy kicsit jobban, se a többieket nem mutatja be. Tehát egy-két szót szól róluk, a bemutatás az gyakran vagy elmarad, vagy, vagy valahol itt máshol, tehát valaminek a tükrében történik meg. Ezt a lányt például a divaton keresztül mutatja be. És később lesz még sok nagyon hasonló ember, tehát például a Tuning rendőrségnek a három valószínűleg Nambarintott, ugye ez az első oldalon van, ez valószínű Nambarintott, valószínűleg napbarintott nap franciáját, azt mindig a divaton keresztül fogja bemutatni. Tehát négyszer vagy ötször el fogja mondani, hogy miben vannak, hogy tudjuk, hogy ők gyönyörű szép emberek, és ugyanakkor a szöveg szintjén gyanús lesz, hogy miért, beszél, hogy miért kerülnek ilyen gyakran elő. az, olyan, mintha egy drámában négy szereplő volna az információs anyagán arra annak előadásnak, amire elmész, de végignézed az előadást, és csak hárman voltak a színpadon. Hol a menedik? Tehát e, ilyenkor mindig ugye felteszed ezt a kérdést, amikor úgy szereplő jön be, hogy ez a szereplő mennyire fog e, hangsúlyt a cselekmény szempontjából. Mindenre kicsit félrementünk ezzel. A filmbőgbeli mellék alatt, 20 óra jelenik meg, akkor Magyar újj láss még lesz Igen, ez a tipikus, hogy e, a, valamiért benne volt az a jelenet hogy elmegy a rendőr a rendőrfőnökhöz, és szabadkozik, hogy ezt az ügyet ő most meg akarja szerezni, vagy el akarja vinni, és ha a rendőrfőnök túlságosan nyájas és elfogadja, akkor ő a gonosz. Tehát, hogy, hogy ezek, így, ezek így mindig visszajönnek. Na, két bekezdéssel tovább megyünk. Álljunk meg, egy, egy szóra. Ha, ha csak nem a cigizésig akarsz te is leugrani. De, um, akkor viszont ne. a ne. lány egyik gyűrött csomag ilyen hülyant uh, kotort elő, és megkínál, megkínálta vele. Kéz elvette egy szát, és hagyd törni mindet, egy piros műanyag csővel. Na, hát igen. <gül> Mert hogy a márkák. És, uh, és majd a harmadik trilógiában sokkal több márka lesz, még sokkal inkább arra épülnek fel a Gibson szövegek. De érdemes figyelni, érdemes úgy olvasni, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy olvasni a könyvet, hogy uh, hogyan kerülnek elő dohánytermék és piamárkák. A kultúra nagy túlélőiről beszélünk. Nem lehet annyi atomot levaszni, hogy a végén ne csináljon valaki ilyen cigarettát, és uh, egy-két-három ismert sör vagy, uh, vagy rövid márkát ne sikerüljön megóvni az atombunkerben is. Jó egy győzelem vodka? A győzelem <laughs> vodka nagyjából igen. Uh, valóban a következő is alában hozunk. A, a befogadót elfelejtitek. Tehát ez nem a, a 2300-as olvasóhoz szól ez a regény, hanem a 19. Szá 20. századék. 1984 es gyakorlatilag. Eh, 1900 es évekhez szól ez a regény. És akkor ahhoz az emberhez címezni a, a hatásait felejtsük el, hogy nem kinyilatkoztatást olvasolni, hanem manipulációt, egy regélyt. Igen, ugyanakkor az, az mindig érdekes, hogyan bánnak a, a jelenbeli kultúr, kulturális, meg jelenbeli termékekkel az írók. Ha mondjuk egy 2300-ban vagy... este, kell eszközöket használni, tehát az, hogy bevezetjük a valóságot. Nem lehet a valóságot patéria nélkül. Um, Vagy kikértálni a matériára. Igen, csak a matéria sem mindegy. Tehát a kertit itt azt mondja, hogy elővelhetett van egy gyűrött csomag cigarettát is. De itt mi kaptunk egy márkát. És azt a márkát neked is igazad van, hogy lehet, hogy ismerős ez a márka az 1964-es olvasónak. Lehet, hogy neki megcsendül a fejében egy csengő, ami, ami ez a márka jelent. De igazából a Gibson itt azt akarja mutatni, hogy ez a márka túlér. És ez a márka ott lesz. Én nem tudom, hogy van-e ilyen nem egyébként, mert nem ismerem a kínai cigarettákat. Van itt olyan, aki a kínai cigarettákat? Ugo Sentai ismeri. Igen, hát nem, de hát az, arról tudom, hogy... se ismerjük. Igen, azt se ismerjük, de hogy lehet, hogy van ilyen kínai cigarettá, lehet, hogy gibzon Japánba járt, és ott szívott ilyen cigarettát, Na most, ha visszagondoltok, 84-re vagy 91-re, amikor olvastátok, akkor is volt egy elképzelésétek, kétféle cigarettáról én nem dohányzom, úgyhogy most lehet, hogy nagyon hihességet fogok mondani, de az egyik a piros marboró, a másik meg a munkás. Na most ez is valószínűleg a munkás. Tehát, hogy az egy olyan kokosószeg lehet, ez a kínai rettenetesen olcsó cigaretta, amit minimum, hogy valami, tehát ha a kékpont mutáns, akkor az a dohány, amiből ezt csinálták, az minimum, hogy valami nem úgy kellett volna, hogy nőjön a Tehát Kínai, már, ha, ha már, ha nőtt egyáltalán, igen. Egyébként meg kell mondjam őszintén, hogy amikor erre a könyvre gondolok, ez a cigaretta már az egyik első dolog, ami eszembe jut. Az egész, egész szövegről, az egész cselekményről, az egész gifzorról. Csinktóser? Az nem. Tükként. Az a következő Tükként. pedig. Igen, igen de az a furcsa, hogy bármennyire is olcsónak képzeled a cigarettát, ebben egyébként egyetértek, a legkülönbözőbb és a legexkluzívabb helyen is kon nélkül beszerezhető. Tehát annyira... Mú... Érted? Hogy valahogy... Elsőre nekem az volt az elképzelésem, hogy ez valami olyan, amit úgy egyébként maximum egy csibai sarkon lehet megszerezni, mert egy normális Én, helyet égen, nem beszél. És igen. ehhez képest... Egész világon... A leg... szíviak, ez a, a narancsárga palmal hely megfelelője. Igen, de a narancsárga palmal az egy márka. Ez egy nagy márka. Ez meg egy kínai mocsok. Tehát az tényleg, Rosszági, Én miért kínai mást mondaná? Igen, <tos> így, <tesszük>. Egen, <tos> igen. De még a barna-szofi alatt is van, az van, hogy kínai neve van. Főleg Japánban, tehát Japánban valaminek kínai nevet adni. Németországban valaminek kínai nevet adni. Ugyanakkor az is benne van, az a gyönyörű, tehát az a gyönyörű kulturális réteg, hogy lehet, hogy ez az egyik utolsó cigaretta, ami még igazi. És az olcsó. Mert lehet, hogy a... E, tehát ha belegondolsz, a Bridlandernek az elején van, amikor kérdezi a bagolyra, hogy, hogy igazi, hát nem vagyok komolyan, hát természetesen mesterséges, tehát igazi bagoly már nincsen. Lehet, hogy ez a... Jaj, e, olyan e, e, cigi. Ez Kínában még tényleg parasztok eh, szedik össze a nem mutáns eh, eh, dohányleveleket, és ők aprítják eh, össze ekkora meg ekkora darabokra, és csinálnak belőle valódi cigit. Mert ennél már csak sok... Tehát lehet, hogy, lehet, hogy már cigit nincs is, mert dermában megkapod udenazt az élményt szánszorosan. És eh, mit tudom én, veszel egy zöld szíli dermát, és négy napig eh, olyan, mint a cigiznél vele. Halló! Oh, Halló! Halló! Sziasztok! Lőjétek széket magatoknak szerint. Igen, tehát az egész trilógiát, ez a tárgyi kultúra, tartja össze Igen, igen. erről beszéltünk. Igen. Mint, egy, mint egy ilyen váz az egész, ami rájuk a cselekmény. Igen, így van, erről a beszéltünk. A márkákkal, a, a szemét telegi és az egész egy. Ez muszáj is egyébként, tehát, hogy a hipertér megfoghatatlansága mert legyen valami megfogható És uh, ugyanebben a uh, és ugyanebben uh, mondatban, mondatban És ugyanebben a bekezdésben van még egy mondat, ami nekem... Uh, Különösen, még különösen kedves, tehát van -e ilyen egy ilyen előkotort jejőanunk, ami, tehát tudjátok milyen az a cigaretta, amit kotornak. Tehát az a, <gül> tényleg ez a, ez a barna Egyes pontja végtelenben a, találkoznak. Igen, igen, tehát e, e, valószínűleg egy jó cigit azt egy tárcába tartana, és venne elő, de nem mind a mellé, ő nem tudja megvizetni. a én a francia gyakorlóruhával és a, a új fehér tanúcipővel. a boka zsebében. Igen, igen. Lehet, hogy ruhával együtt járt. Igen. Viszont előkotort egy ilyen cigit, ezt az a őskulturális tárgyat, és utána meggyűjtje egy piros műanyag csővel. Na, itt írhatott volna ezer millió más dolgot. Tényleg, ahány szó van, annyi dolgot írhatott volna, de ő egy piros műanyag csővel gyűjtje meg. Ez, hogy Kit érdekel, hogy piros mielőtt csövet gyújtja meg? Engem nagyon érdekel. <gül> <gül> Azért, mert egyhogy a leír a piros, hogy cső, és nem tudjuk, hogy működik. De ezt még el fog esütni, mert ő, ő, ő, ő, ő él az acélhasságról, ami úgy néz ki, mintha egy műtőhasztágon lopták volna, a fűtényen Igen, igen, igen, így van. Illetve még lesz olyan is, hogy... E, e, én e, elkezdtem kigyűjteni, csak azt most nem hoztam el, a különböző meg nem nevezett tárgyakat, plastikkártyát, doboz lapot, mindig, mindig egy titokzatos tárgyak a mm. Ott van például egy, plaszti, egy titokzatos doboz. amivel well, well, eh, szentségtelen, nem ez a Lovecraft lenne a szentségtelen, amiből well, eh, kigyózó eh, szürke, eh, eh, mit tudom, ilyen eh, tv szürke kábelek eh, eh, futnak ki. A Tehát, semmibe. A, se, a semmibe, <laughs> igen. De hogy Piros műnökcső. És a kutyák műnökcső. Igen, kutyák hugadnak. E, távol is a volás. Egyébként aláhúztam múltkor is, múltkor ugye szó volt arról, hogy a, valaki belekötött a kutyákba, úgyhogy most aláhúztam a kutyás részeket a könyvben. A kutyák ugatnak a távolban. Mi Ezt a következő mondatban majd lesz. E, és, de vagy egy piros műnökcső, nem tudjuk, hogyan működik. Tehát öngyűjtött, azt is tisztá ügy, mert ott van egy mechanikus esemény, szikrát ad, elindul a anyag és akkor VOP. De de itt most egy olyan űrkorszagban vagyunk, ahol nem tudjuk, hogy faltart a űrprogram, később megtudjuk. Van kibertér, vannak pachinkó ami egyébként a pachinkó, mint mondtam, az hihetetlen fizikai, mint a flipper. Tudjátok, hány helyen van Budapesten most flipper? Egy csomó. Sok. A, a 4-6-os kocsmosornak az összes megállója. Így van. A világon. Hát úton három. Na most. <laughs> a Szent Andréi most találtam egy Indiana jones flippert. Illetve van Flipper múzom, Gibson jövőjében élünk. Igen, igen. De hogy, tehát valószínűleg a Flipper az ma már nem minden kocsma a sajátja, ehm, hogy a Gibson erről, pont erről nem nyilatkozik, eh, később majd azért eh, beszélhetünk erről, de hogy eh, van egy eh, pachinkó és eh, van egy eh, gyűrött csomag jehovanunk, eh, mutáns és van egy piros műnök ami nem tudjuk, hogy működik. Léhatunk gondolatra. Lehet, hogy, lehet, hogy beleültettek a lányba valamit, egy olyan, mint molly a, a idegspécizést, vagy a, e, vagy a karmokat, hogy egy bármilyen csövel meg tud gyűjteni bármit. Tehát vagy érti, ténylegesen te... fogott egy csövet hozzányomta egyért a lángjához, és azzal a tüzet. Az, az is lehet, az is lehet. De ezt nem írja le, is egy gyönyörű. Én azt feltételezem, a borotvája elvén, hogy az egy olyan dolog, ami, ami egykor mérekzága volt, mint mondjuk egy iPhone 3GS. Most hozzá lehet jutni... 400 forintért, egy nem működő verzióhoz, valahogy működő verzióhoz, és nagyon nem 400 forintért, de még 6000 simán el szerintem egy olyan telefont, és tehát a utcán van, mindenhol, és hosszú, és hosszú nyelő gázgyújtó. Igen, kell, hosszú gázgyújtó, de nem azonban nagyon-nagyon meggyűjtje az izét, hanem, hanem ez tényleg nincs semmi, amit látnál, hogy meg kéne gyűjtson, de tüzet ad. Na. Következő mondat. Nekem a nával húzva. Ná Jól, alszol, kéz. Fáradtnak tűnsz. A lány akcentusa a sprawl déli atlanta felőri részét idézte. Én ezt húztam alá. Viszont menjünk, akkor még két mondattal tovább. Jok, Ö, mert tartozik. Szem a bőr sápadt, beteges szín mutatott. Hús azonban még rugonyos volt és erős. 20 éves. <gül> hát a, a kiégett 24 éves... Uh... Jól, Jó, alszol, kéz. Fáradtnak tűnsz. A lány a Sproul déli, Atlanta felül részét idézte, szem alatt a bőr sápat, beteges szín mutatott, húsa azonban még ruganyos volt és erős, 20 éves volt. Amikor azt éreztük, a, vagy, azt érezzük, vagy azt akármi is, hogy a 24 éves kiégett a utolsó jó napjait a halál előtt élő Konzol Bölgyölt senki és akkor kiderül, hogy még, még nála sokkal durvábban szétesett uh, csaja 20 éves, igen. akkor ebben a világban tényleg nem sok jövő van. Két bekezdés volt egy, amit viszont nem soroltatok fel, mert nagyon elmerültünk a, a űrhajászati kezeslábasban, hogy a feltűrve a, a kezeslábasnak az ujja, és kéz egyből oda nézett dermáknak vagy tűknek a nyomát keresve. Uh -huh. Az jó, Tehát ez, ez már előrevetítve. ezt a spektrumot megtartottuk a drónokkal. Igen, én azt gondolom, hogy az, az, azért írta, hogy bőr beteges színt mutatott, mert egy 20 éves narkós, azt is tudjuk, hogy két vitte bele a narkóba. Hát én láttam már narkósokat, ilyen, ilyen gyorsan azért nem hat. 20 évesen sem már ennyire szétessenek. A Jó, igen, igen. Láttam olyan narkóst is, de az már nem mozgott. Akit 20 éves eszélyt. Azt hogy az csak két Igen, igen. Az erősen nyomta az Tehát konkrétan nem övet más csak azt. <köszön> e és... E e tényleg gyönyörű. Én viszont a accentus miatt húztam alá. E igazából csak azt húztam alá, hogy a Scroll déli Atlanta felelő részét idézte. Múltkor is beszéltünk már a Sproulról. És majd a Sproul trilogéjának hívják ezt a három regényt. E Ezért még sokszor fogunk beszélni róla. hogy a távolban ugató kutyák akkor jött elő. De hogy ez azt feltételezi, ez a könyv, hogy valamikor a jövőben Amerika gyakorlatilag egy várossá válik. E, ezt csak szólok. <gül> ez már később, sokszor elő fog jönni. De ezért rúztam alá. Ogyan. Egy Persze. később, most kicsit, akkor Tehát a, bomb, Boston, a, tarant, a tehát ez már most is megvan cím szó a Megalopolis alatt a Wikipédia, meg lehet találni, tehát ennek a csírái megvan. Igen, teljesen így van a talantáig teljesen keletom szó. E, Megalopolisról van szó, és valunkat a szó, az gyakorlatilag ennek a jövőbe. Igen, így van. Így van, szó, így van. Így van. Ezt, ezt, ezt, tehát ettől még igen. lehet az, hogy középnyugaton továbbra is kapalok vannak, és. Igen, és, igen. Igen, ez el is hangzik azt az utolszóban, hogy, igen. hogy, hogy, hogy tehát megvan még a rural Amerika, de, de a kert part, part az végig összeforszó. Tokió is ilyen. Igen, igen, igen. So sok ilyen uh, stroll van ma már. É, é, én történetesen... Gigapolis-szaknak, gigapolis Igen, Gigapolis. Voltam annyira a fanatikus, de azért ezt beutaztam. Tehát, fölültem egy valata, nem ezért a mondatért de, de kíváncsi voltam hogy hogy néz ki ez a terület mondjuk láttam levegőből is, hogy erre mellette de történetesen Bosztonba volt és történetesen Atlantába és ez 15 éve volt akkor még volt olyan rész amire azt mondtam, hogy itt bármikor elférne tudjátok, van az a kép amikor a nem, bár valami valamilyen formában végeztem de van az a kép, amikor a lány az így a földön ül, és a távoli ház felé néz. Egy ilyen tipikus amerikai kép. Na voltak ilyen területek, ahol nézhetett volna a lány. Tehát még nem értek össze ezek a 15 évvel ezelőtt ezek a helyek, és összeérésem mindegy. Azokban én nagyon szeretem a urbanizmust, tehát lehet, hogy most egy kicsit el fogunk térülni, de hogy a, az összeérésnek is sok fajtája van. Az a típusú összeérés, amikor már tényleg nincs Budapest vége, és más kezdett a tábla, vagy Atlanta vége, és uh, mit tudom én, Boston kezdete, az durva. Tehát Járján amikor... Tesej? Igen, igen. Tehát folyamatosan mész, és folyamatosan ugyanaz a tájfogat. Annak azért, tehát aki már autózott Los Angelesben, <gül> az mondjad, miért. <milyen. gül> De most... E, a, e, erre majd visszatérünk, amikor el, el is mennek oda. Mert, mert az is a húzva nekem, amikor eljutnak, e, eljutnak e, e, Baltimoreba, ha jól emlékszem. Igen, van Igen. Igen, és annél bemennek nyújtva. És a másik évképpen az Sproulnak azért van egy ennél szűkebb része. Amikor a könyvek mindig elmennek azt akkor nem egy, nem egy ilyen Megapolis jellegű dolgot kerestek, mert nem oda akarnak befutni, hanem nagyobb azt a avas második ütemet, ahol mindig minden történik. Mert amúgy a regélynek van egy ilyen kicsit barátak közt jellegű szerveződés, mindig mindenki a Rózsapresszóba köti a végén. A 2013-as volt ez. Az... Szerintem a kurulábrázolva, annak az első 5 perc az erről össze, és ez nem leszett lehet. Ez egy biztos film egyébként, igen. 13. ember a City. Még ezeket így ugye, mindent további nélkül. Következő mondat, ugye 20 éves volt, itt hagytuk abba előzőleg. Szája a szögletében, próbálok érthetően olvasni le, itt nem úr, és értse. Szája a szögletében, kéz, a fájdalom újabb, önökre bevésődött láncait vette észre. Sötét haját, sejem szallaggal font a hát amelynek nyomtatott rajzolata mikroáramköröket, vagy épp egy város térképet ábrázolt. Na, um, Múltkor beszéltem arról, hogy a Gibson hasonlatai azok milyenek. Hogy, um, sajnos, aki nem hallgatta meg, azt majd hallgassa meg. Ott volt egy mondat, amit uh, uh, uh, kiragadtam, amely arról szól, hogy, uh, egy, uh, hogy a csiba nyisgése az olyan, mintha egy tudósnak a kísérlete uh, történne meg. Nekem ez a második ilyen mondat, ami amit nem, más nem tudott volna leírni, tehát eh, sok, sok író neki futhatott volna, mondjuk, ugyanak a témának, de ilyen mondatokat nem tudtak volna csinálni, hogy eh, amelynek nyomtatott rajzolata, ez eh, most a sejemszalag, ez a rántokra vonatkozik, ugye? Nem, nem, nem, nem, nem a sejemszalag. Nyomtatott rajzolata, eh, rajzolata mikroáramköröket, vagy épp egy város ábrázolt. Eh, ez a mikroáramkör alapú várostérkép én ilyet láttam két helyen, eh, <coughs> Nem mondja csak, ez két, két olyan alkalom volt, amikor ezt láttam, és mind a kettő nagyon kedves lelkemnek. Az egyik, hogy van egy olyan játék, amit én fanatikusan játszom, ez a Vizádi 8 nemzeti játék, nem tudom, valakinek megvan de ez micsoda, mindegy. Ennek nagyon durva közössége van, és a modellek csináltak egy utolsó pályát, ahol azt a gépet csinálták meg pályaként, amivel ezt a gépet először rendelték. És abban benne vannak a transzisztorok, benne vannak az áramkörök, mindenféle egyéb hírségek. Mit tudom, vannak, nem értek a gépekhez. E, és az a utolsó pálya, elég nagy pálya egyébként. Na, és az néz ki így, mint ez, ennek a sárnak a mintázata. A másik az, hogy van egy Unicronox nevű játék, valakinek megvan, hogy miről beszélek. Hát a Unicronox az egy fontos dolog. Az a Deus Ex nemű játékot valaki ismeri-e? Igen. Na, a Deus Ex készítői csináltak egy hadsú amiben bel is fulladtak. Ez volt az Ion Storm nevű cég. Az IonStor megcsinálta a unekronox A Unekronox az egy nagyon furcsa játék, Goodall games fönn van, hát nem állítom, hogy könnyű játszani. E, nagyon érdekes, kicsit olyan a, e, irányítás, mint a Final Fantasy játékoké, okay. de ez egy western RPG, és kalandjáték, amelynek az egyik pályája mindig aktuálisan a te könyvtár szerkezetet alapján épül föl. Ez egy <coughs> random pálya, mindig. Egy ügyességi játékot kell játszani, mert sok belső játék van a játékban. Nekem annak a mintázata jut mindig eszembe erről a mondatról. A, e, áram, mert hogy, hogy azt akarták ezzel elérni, hogy a géped, is, géped ellen is harcolj egy kicsit. És ez a géped mintázata, a mikro körök mintázata, amikor e, megjelenik, ez a város térkép. Tehát a térkép a te file folder szerkezetet. Ennyi. És ez döbb. Csak ebből a múltból két, két irány, amit ki lehet olvasni. Az egyik az, hogy amikor emberek nagyon ambúj amúgy szövetre nyomott térképen rendelkeztek, az legutóbbi a világháború volt. Mert sejjemre piszak jó térképet csinálni, később ebből sárnak lettek, és valószínűleg ma is lehet így ha viszont euh, mikroáramkörös szeretnél, akkor az egyszerre kell felmenni, az már most divat. És ha másdite van, akkor még nem világít, de nem biztos, hogy már elég érte lesz az <gül> a, e, a, a, a térképészet az önmagában egy e, nagyon érdekes szakma. E, nem menjünk ebbe bele, mert nagyon lassan haladunk. Na. Már egy oldalt olvastunk. Igen. Nekem a írva, van húzva a következő mondat is. <gül> Gondolom, az Igen, fett, ami Igen, illetve... E, Felolgassuk egész mondatot. Csak akkor fáradok le, ha elfelejtem bevenni a tablettáimat, mondta kéz. És megcsapta a vágyalkozás tömény hulláma, az amfetamin hullám hosszán belovagló gerjedelem és magány. Pont. Amit mondtam, hogy ilyen térbeli hatásra van a drogoknak. Tehát, hogy mozog, jobbra-balra megy. Megcsopta a vágyalkozás tömény hulláma, a amfetamin hullámhosszán belovagló gerjedelem. Na, megint mozog valami, és megint jön. Tehát, megint, ez most pont nem a testében, de szinte érezzük, hogy e, agya felé lovagol a szívétől az amfetamin hullámhosszán a vágy és gerjedelem. E, ez, ez csak azért úsztam elá, mert hogy megerősíti azt, hogy mindig van egy térbeli vagy test, testben mozgásra utaló e, analógia a drogok e, működésében. És akkor itt van az, a ahol.. Itt van az a fél, fél oldal, amit most felolvasni hosszú lenne, viszont rendkívül szóra módon. A következő húsz oldalt ez a pármondat kiszövegindokolja meg. Kéznek azt mondják, hogy te öreg, téged nyírni. És mivel ismerős mondja, gyorsan el is hiszi, és belekezdi egy viszonylag szép álmokutásba, amit utána fényben nézünk végig, Igen. ahogy kell. Bocsász, tudná egy kicsit ha beszélni, nem Persze, hogy... Elismételjem meg. Tehát, hogy most, most van az a részem, amikor Linda azt mondja, hogy egyébként vécs ki akar nyírni, és, és innentől kezdve elkezdődik az álmok futás, egészen addig, amíg valaki oda nem áll el és meg nem állítja. Tökéletes, beindítjuk gépezetet, megy a saját útján. Erről a csávóról egyébként is elmondtuk, hogy sok minden már nincsen neki hátra. Totálban van drogozva, ráadásképpen eddig sem igazából túlélése ment rá. Ö, az evolúcióhoz a maga részén nagyon pessimistán áll hozzá. Úgyhogy megy, elindulunk, minden, ami a következő húszodat történetében lesz történet részével, az nagyjából ebből a pár mondatból következik, hogy meg akarnak ölni. Na. E, most csak egy gyorsan áthúzunk azon, hogy van egy műanyag ajtók az egyik mondatban, hozzáadáshoz a többi e, leíráshoz ami a könyvben szerepel, ez az előző alkalommal beszéltünk arról, hogy rettentő sokszor Fölöslegesen kapunk anyagleírásokat különböző tárgyakhoz, a műanyag ajtókhoz különösen jó viszonya van, bocsánat, a hafszivacs, a kapszivacs és a műanyag. Nem lehet ez meg is Igen, nem, nem. Látszó, ne, nem Ez nagyon fontos, nagyon fontos része ennek, ennek az embernek. Nem derül ki az értelme, az értelme annak, hogy ezt miért De de abszolút, abszolút kiderül az értelme, mert a tárgyi világgal foglalkozik. És, egy, képzeljetek el egy olyan tárgyi világot, ami a... mondjuk egy e, high-end science fiction, ahol ilyen e, mindig, mindig nappal van, mert ugye valami megoldják, e, autókkal közlekednek végtelen magas felhőkarcolók között, minden gyönyörű, és egyszer sem teszük fel azt a kérdést, hogy mi a fransz van ez. E, Keltel beszéltünk egyszer arról, hogy a nyugati világnak egy ilyen vált hogy csak titánium utak legyenek, mert azt nem kell karbantartani. Oké, okay, titánim, nyilván, nyilván, lenni, a nyilván, igen, a holdat, vagy ide voltatok egy dolyból. Nem szervezik, nem, nem, nem baj, ez nem baj, ez egy vádkép, tehát egy vádképen olyan világ, ahol, eh, ahol minden ilyen tökéletesen van megcsinálva. Na, ehhez képest ez a könyv folyamatosan sokkol minket szaranyagokkal, eh, és ez a fontos benne, tehát, hogy eh, körülbelül olyan minőségből van minden, mint ez a szoba, tehát, és akkor itt még minőségi falniagok vannak, szóval... Er, erre mondom én azt, hogy ez valami nem is nem is cyberpanice garbage. Igen, garbage, igen. És ez itt egy garbage egyébként. Én akkor behúzom ide megint egy kicsit a jelent. pedig azért, mert mikor is április 21-én ért végig az a az a adománygyűjtés, ami egy a jövő útjainak az elkészítésére irányult. Üvegtéglából az aján napelemet tartalmazó elemekből összepakolt cucc, ami magának vetíti azt, hogy most éppen záróvonalban majd szabad előzni, hogyha rálép a képen, hogy akkor, akkor kivilágítja alatta, hogy neki ne menje semmiképpen a kocsival. Hosszú videók, hosszú cikkében leplezték, hogy nem lehet megcsinálni ezt amúgy, mert momentán nincsenek az a technológiánk. Mindestről, aki azt mondta, hogy ezt mégis lehet, az kapott 2,2 millió amerikai dollárt rá. Tehát vagy látni fogunk, vagy piszak jó perek lesznek egy két-három év múlva, amit nagyon szórakoztól lesz És hallottunk erről az emberről azóta? De, hogy nem csak titánutat lehet ígérni, lehet ígérni sokkal high is, még mindig vannak, van rá pénz, mi mindig azt a jövőt gondoljuk a jövőnek. Igen. A... Igen. Ez, ez mindent összefoglal egyébként. Ezért, ezért van, ezért hangsúlyos a habkarton, ezért hangsúlyos a műjönek, Mert, ö... mert, ö... Mert fontos, hogy rossz anyagok vannak. Fontos, hogy ez egy személyterep, amiben éppen itt élnek. Az a vicces, hogy a rossz majd az űrben is elő fognak jelni. amikor lelhagyják a vírasztárlájtot, az nem ugyanúgy akartod, habkartod, ugyanúgy izével, csinággal összökötöztet, nem tudom micsoda. Csak az űrben vagyunk, ahol ennek viszonylag van tétje, mert ha lesz akkor hopp. De az űrben is van hagyománya ennek, hát amikor a, hold, a holdjárók megszerelték, csarhúzóval és van A, a, a holdjáró megszerelése, vagy a azért a ceruzával bekapcsolt holdkomp, az hőstet volt ott. A legjobb embereink voltak fent, akik kiválogattak egész Amerikából, és ők visszahozták azt a gépet. Itt viszont a leggazdagabb klán ö, lement a Brikosztorba, vett elég habkartont, körbefújt az egészet furhabbal és a végén beültek a közepébe és néztek ki a fejükből. Na. És Én... meg ink. emberénk a sört és szívják a ganját. Mm. Egy nagyon fontos bekezdés fog jönni. Maga valamit hozzá akartottad? Áha. Na semmi baj, csak aztán. Na. Egy nagyon fontos bekezdés fog most jönni a péntek éjjellel haladnék. Na. Péntek éjjel nincs Pont. Uh -huh. A jakatoris tandok és masszázszalonok mentén lépdelt, elmaradt mögötte a Beautiful Girl nevű kávézó egyik boltja, és egy játékterem elektronikus robaja. Kitellte sötét ruhás hivatalnok útjából, és észrevette a férfi jobb karjának hátoldalára tetovált Michubichi Genentech logót. Pont. Na. Ez a utolsó szót még egyszerű. Michubichi, ma is ismert automárka. Nem csak autó, Jenen Tech. Tehát Jenen tett logót. Ez egy jövőbe helyezett már. Ez egy jövőbe helyezett márkanét, pontosan. De nem akármilyen márkanét, ez egy multinacionális nagyvállalat. Ha van a Cyberpunk-nak az a multinacionális nagyvállalat. Az Aibatsu. Az Aibatsu, aminek japán neve van. Itt az Aibatsu az egy japán szó. Viszont ez egy olyan multinacionális nagyvállalat, aminek japán, európai neve van. Ugyanis a japán vállalatokat úgy nevezték el, a, tehát a dinasztiáról nevezték el, aki ezt a dinasztiát viszi. Tehát e, van egy klasszikus poén, ez egy ilyen e, 80 években jó visznek számított, de, e, tehát egy város legenda, nem vicc, hogy e, amikor a japán autóipar közelkeletre keletre e, e, próbál terjeszkedni, akkor összeültek a klánok, mint minden ilyen alkalommal, amikor összekerülni a klánoknak, és elnéztek a térképre. A emberek, itt autókat fogunk forgalmazni. Hát itt van egy Izrael, ha ott autót adunk el, akkor a többi nem tudunk autót eladni, viszont a sok autót megvesznek. És van a többi, ahol valószínűleg sok autót meg fognak venni az elkövetkező időben. Na! De, tartozik a regényhez. Na! Ki ítta le Subaru, fiam! Igenis! Tel a tízrelbe, összes többi máshova. És itt lett tízrelbe sok szoború. De hogy ez egy klán, klán világ. Ugyanú klánokkal, mint a trónokharcában a házak, vagy az európai 1914-ig tartó dinasztikus háborúban a különböző dinasztiák, a japán megavállalatok, az aibacuk, meg gigavállalatok, azok klánok által irányítottak. De! itt egy kötőjellel Mitsubishi Genentech logóval rajta. Ez azt jelenti, hogy ez valamilyen viszonyba került ez a e, japán klán valami mással. És ez a Genentech, ez gyanítom, hogy nem egy európai háznak a neve. Nem, én kitatkoznék ezzel. A Mitsubishi Na. ez egy koncern, aminek a Mitsubishi Motor Corporation az csak egy vállalata, és a Motor Corporation sem egy európai cégnek a neve, hanem megjelenti, hogy az a része az autókat gyárta. Mitsubishi Genentech, az game technologiával foglalkozni. Lát. lehet. lehet pedig egy 76-ban alapított cég, Igen. amit 2000... Ennyi 2000 nyarós vett meg, ami meg egy svájci holding cég. E, tehát a Mitsubishi legyen Én azért, azért nem gondolom, tehát ez egy jó meglátás. Viszont azért kétkedem benne, mert két sorra lejjebb lesz majd egy általános társ és hogyha csak egy division, akkor arra nem tudnak általános jó? Vagy igazi a Tetkó kérdőjel? Ha igazi, gondolta, akkor szarba kerülhet miatta, ha kamu, akkor úgy kell neki. A bizonyos angot elért M G, tehát itt már nem írja ki újra, hanem monogram szerint e, e, apostrofálja, alkalmazottakba a vérkeling és mutagén szintjét ellenőrző modern mikroprocesszorokat ültettek be, pont. E. Tehát az, hogy MG nek rövidítik, meg elmondja, hogy egy ilyen szuper dolgot csinálnak vele, az egy dölitható, amit én eredetileg feltételeztem, hogy ez az egyik nagy megakorporáció. Tehát a Mitsubishi motort MMC-nek rövidítik. Tehát, hogy nem, nem... Sokkal egy az, hogy összebutorozzanak egy, egy nem Gaijin bandával, mint az, hogy legyen nekik egy Gaijin nevű divizió, Toyota Motors. Az mindig Igen. Igen. De a Toyota motors -a nem gondolod azt, hogy hogy a Gaijin bármilyen módon beleszálltak? Tehát nem gondolom ezt az egy kicsikét azért... A Genentec azért... Tehát, egy... de... de... de... ha volna rá valami japan valami hangzásra... Az egy amerikai cégnél. Az volt. az egy Igen. Igen. Igen. A másik, hogy gaijinok azért be tudnak szállni a japánbizdésbe, az Olympus is két évig próbálta ki rúgdolsa az amerikai CEO-ját. Igen, van a tubalmasz, hogy A cégek, nekem volt egy olyan bejövásom hogy az a legjobb, hogy szándékosan olyan cégeket változott volna amelyek abban a korban, abban a párosításban kulcsán uh -huh. néződik. Uh -huh. Ez, Ez lehet, hogy itt bele, nem Direkt, tehát, tehát olyan, És, és olyan, olyan cégek, amelyek mondjuk, mit tudom én, abban az adott korban egy adott profilról ismerte. Tehát uh -huh. mondjuk, hogy ugye, a Mitsubishi mondjuk autókat járt, ebből is menjük lehet. A, a Fujitsu az, mit tudom én, nyomt és akkor utána előáll egy olyan, olyan cégkombináció, ami abban az abban a valós korban abszolút nem volt, uh -huh. és, és ráadásul valami több más eh, vonal, teljesen más technológiában, más más célban más, más, eh, más cél, jönnek létre ezek a korporációk. Eh, ez is elővethető, hogy igen, lehetséges a uh -huh. jövőben ilyen abszolút. Uh -huh. Én, én én azért döntöttem, hogy valós cégekkel, még, még sok problémája legyen. De szerintem ez két folyamatnak a, a, az előrevázolása. Az egyik az, hogy, szóvisz, hogy az autók vagyunk, <sínt> a licencviselős nem autókat gyártják. a <sínt> harc a licencviselős nem autókat Ráadásul autógyána teljesen ki szervező belőle és Mert itt, <tos> a nevezteséges és műtöklet felesleges. De a 80-s Akkor sem az volt. A Mitsubishi Heavy Industries, <tos> tehát, Japánik, a tankelhajózók, az egyébként, a Mitsubishi Tehát, ez akkor sem jól volt a Mitsubishi Chemical, csak most hogy De fontos, És ugye az az és hogy azt vesz előre, hogy ugye pedig globális nörzserök lesznek. Igen. És akkor meg nemzetközi meg és azért hozza össze a... És lehet Fujitsu Siemens, Sony Ericsson... Igen, igen, igen, pontosan! Az egyik lenne aki az és egész történetben vele van, igen. az bizonyította nem Japán. Igen, a igen, igen, igen, igen, igen, így van. Um, és a Mitsubishi, Atomic Game is. Igen, igen. És um, egyébként érdekes lenne kiválogatni a cégneveket, ha találunk cégneveket egyáltalán. Egyébként a cégneveket, ha találunk cégneveket egyáltalán. Hát Dornig, ez lesz mindjárt. hogy igen. Nincsak annyit az, hogy most azt mondja, hogy a Genentech, az MG alkalmazottakban vannak ezek a technológiák, viszont nem zárja ki, hogy egy, egy al részlege a Mitsubishi-nek ez a Genentech, mert valószínűleg ők a legmodernebb technológiával dolgoznak. lehet, hogy a Genentech része a Mitsubishi-nek az nagyon nagyobbanyagokatjára van, kíván van, kíván kíván van kíván és, kíván és ezekkel nagyon, de aki meg nem tudom, hogy a Mitsubishi-nek a hajógyárral van dolgozik, vagy, vagy az autógyárra az vezetben azzal ennyire nem, egy egyszerűen a gyárba. Bizonyos, egy egyszerűen a gyárba. Egy egyszerűen a A részegy, amire viszont miután nagyon érzékeny technológiával, és a olyan technológiával, ahol, eh, ahol a legkisebb, ilyen, vagy egy, egy komolyabb előrelépés, egy eh, nagyon nagy versenyelent jelent, tehát őket jól van figyelik, is, eh, valahol... Igen. Szerintem az, az egy jó urok volt, rám, hogy... ...hogy egy, valamilyen ilyen versenyelent, ez iszonyatos nagy értékkel bír, és iszonyatos Erről később egy teljes könyv lesz, amúgy persze. A másik felemek, hogy azért, hogyha visszamegyünk a, a, az egésznek a nem a vállalatnak a nyelvi szintjére, akkor van egy olyan része, hogy a következő mondatban már MG. Tehát egy annyira annyira már, vagy annyira közhasznú cégnév, hogy van egy rövidítése, nem kell kimondani, tudja. El illetve, mondhatja, én azt akarom megnézni, milyen madarak voltak. Hogy, hogy a, most hogy a, teveszte, ezeket a kultúrákat ezek a hogy kutyus a meg a szívhez, meg a a egy Nem működik ez a Az animpostor is a egyébként. Igen, de miért vagyunk itt? Itt folyik össze? <coughs> e, nem, a regény az egy e, motor, vagy egy e, eszköz. Eszköz arra, e, ezzel is van írva a, e, a csoportnak, a, mert ugye ez a e, Deoromancer orvosókör, ami itt összeül, ami egy nyitott kör, és mindenkit szívesen látunk, téged is minden alkalommal szívesen fogunk látni. E, e, mi azt tűztük ki célul, hogy megpróbáljuk ezt a könyvet mondatról-mondatról olvasni, és ami eszünkbe jut, arról beszélünk. És azért ilyen fontos nekünk ez a könyv, mert a mi jövőképünket, meg a mi jelenünket is nagyon befolyásolja ez a könyv. És szeretnék mindent kiveszélni bele. Nagyon fontos, hogy valamit hogy Gibson, amikor ezt a könyvet megírta, akkor manipulálható az És olyan szóhoz szálltukat ami nem szabad mondatba, mondatba érkeződni, hanem taragrafusok, taragrafusok lehet e, kettő. A technikai e, része pedig akkoriban e, gyerekcipőben amit mi tapasztalunk. Amit mi tapasztalunk már szinte természetesen, akkor még nem voltam sem dermák, sem... E, Nanotechnológia, sem pedig nem um, szintű számítógépek, mert azt a kapacitás számítás. Igen, ezt, ezt mi, ez rendben van, ez egy mindenben van. van, akkor Tehát én azt akarom, hogy helyén. Mi, Fáj, Fáj. teljesen a helyén kezeljük, ugyanis amikor ezek nem voltak, amikor Gibson ezt írta, akkor mi már van a mennyien értük, a szobában vagyunk. És nekünk is voltak elképzeléseik, vágyaink dermákról, számítógépekről, és mindenféle egyébről. És amikor mi olvastuk, olvastuk ezt a könyvet, akkor legalábbis én biztosan önigazolást találtam. És ez egy nagyon nagy élmény volt, és ezt azért, erről az élményről beszélünk itt. Ezt az élményt próbáljuk megérteni. Még valami szeretnék mondani, hogy én miért, lehet, hogy miért tévedtem a MG-vel kapcsolatban. Ezt előző alkalommal elmondtam, hogy én például későn olvastam ezt a könyvet, 2001-ben. És én akkor már túl voltam egy Cyberbank 2000 es szerepjátékon, és a Shadowlands szerepjátékon, ahol óriás cégek. Az óriás cég az Isten. És amikor én meglátok egy cégnevet, akkor én automatikusan óriás céget látok mögötte. És ez benne van. Tehát én lehet, hogy ezért követtem el ezt a hibát, amit ebben a mondatban elkövettem, ha ez hiba. Én csak így hozzá akartam tenni. Ez a saját részemet. Másik olvasat még a, a kelet, keletkezés történet, meg a, a milyen ma írt Ö, Nagyon fontos, és szerintem az előző alkalommal is elmondtuk, de szerepeljén a mostaniban is, hogy, hogy Gibson nem volt technológus, és most sem technológus. Ö, egy átszűrt, valahogy a hozzájutott információból felépített, tovább gondolt, extrapolátív kapunk. És gondolod van hogy manipulálni akart? Miért gondolod azt, hogy manipulálni akart? Mi lett volna a célja ezért? Miten e, reggényíró, manipulálni akarja az Azért van, neked a szerzőszer. nem értek egyet? Hát különben nem értened meg. értelemben vagyok? Azért éreztem, hogy ki az, aki olvasó és Bát, mi az, aki lett... Nem tudom, negatív értelemben de manipuláció... Nem, ez nem, nem negatív manipuláció. Nem a manipulációnak van egy is felhangulés. Úgy értem ezt, hogy pozitív módon. Igen, De még ezzel értek egyet. Jó, szerintem ezt nem most beszéljük okay, meg, mert okay. ez egy irodalom e, e, kérdés. E, és erre, erre például én azt mondom, mert elnézést hit diktátorként, hogy nem mindent tartozik. Oké. Okay. Mert e, erről nagyon szívesen beszélek máskor. Jó. <síl> Csak hogy miből gondoltad, hogy manipulálni akarsz? <síl> hát pedig írók. Igen. Igen. Jó. Tehát <síl> akkor elérni, tehát akkor manipulálni akarsz. ez az áldira nem igen igen. igen, igen. Na, van-e következő mondatod? A... Szerintem ugyanaz van ahhoz a bimbózó technológiáknak. A bimbózó technológiák, igen. igen. Fel, Ö, közben még van hivatalnok és igen. matróz csoportok is. Igen, igen. A matrózok azok mindig, illetve vannak ami jasszok is. Igen. A biztonság kedvéért, de... Ez a Sproul heavy angol felület. Igen. Számtalan elmélet született annak begyarázat arra, hogy Chiba City miért tűri el a beleékelődő ninszáit. Ezek közül a arra hajlott, hogy a igyekeznek úgy megőrzni a területet, mint egy szerény kezetekre emlékeztő sajátos konzent. De az, el az elképzelésben felfedezni véletholmi szándékosságot is, a bimbózó technológiáknak talán szüksége van törvényen kívülő és Night City igazából talán nem is lakóinak otthonául, hanem technológiai szándékok, szánd technológia szándékosabb felügyelet nélkül hagyott játszótereként szolgál. Uh már a Igen, Igen. Egyrészt, másrészt meg ez a jövő receptje, illetve hát e, tavaly én Rand olvasó amerikai pénzemberek már felvetették, hogy ilyen tökre kéne e, ki szeretne beköltözni a városba, hogy mondjuk, hogy miket ültetünk. Igen. Igen. Ez így van. Pipa. Pipa. Jó, akkor itt az egyik hozzáállt a nagyon apró zárójelet, hogy ugye ugyan abszolút rillimel arra az őrült tudósra, amitől a múltkor beszéltünk. Hogy Igen. ez nem egy organikusan kialakult valami, hanem egy tervezett, egy szervezet. Valami um, más miatt van. Nem igazából, azért, hogy... igazából én úgy képzelem, hogy Luxemburgat egy okézak, amiben beletett a, a rendszer. A, a, ugye nem, nem akarok politizálni, de ha valaki vásárol a steam akkor látja a luxemburgi számláját valaki vásárol Google-nél, akkor látja, hogy ír jön. Hát ennek megvan az oka. Ezek olyan problémák, ahova beömlik a... Tehát Gatyán ment, aholva ment. Ahova beömlik a rendszer, mindennel együtt is. Itt szerintem a jakuzák ha igaz, amit itt feltételez, és nyilván igaz, mert az író írja, manipuláció. A jakuzák hoztak létre egy olyan mikro nation ilyen mini államot, ahova be jönni ez a valami. Mert nekik lehet, hogy szükségük volt rá. Később itt egy-két mondattal, később itt majd a véd és a betiltott biológiai foglalkozás. Tehát, hogy lehet, hogy Japánnak ahhoz, hogy ott legyen a világban, ahol éppen lennie kell, nem tudjuk mi a világban. Azt tudjuk, hogy Bonn már nincs meg, de a világról sok minden más nem. A Bonn kitérdekel, mondjuk. De hogy, de hogy nekik szükségük volt, volt egy ilyen furcsa helyre. Itt gyakorlatilag ezt írja le. Én imádnám ezt a helyet, ha létezne. Tehát járnék oda. Mondjuk lehet, hogy szétszednének, és a fekete klinikákon eladnák a még működő szerveimet. És ezzel persze hogy nem vagy egyedül, hát, hogyha, ha elkezdjük gyűjteni a regényből a, azokat az elemeket, amik később cyberpunk klisékké váltak, akkor a törvényen kívüli... Ja, az A Japuzák által elkülönített, körbe csirkedvoltozott terület, az pont ilyen. Igen. Hogyha egy kicsit be akart rakni valamit, akkor összekötöttek három plusz kiszállítóhajót, és azon építették fel, vagy egy világháborús erődön. Végül is, hogyha most belegondolunk, akkor egy törvényen kívüli területen odaadsz egy technológiát, itt a GM-módosítás, eh, az embereknek, vele, amit akarsz ők kiátszák magukat, és kivazák belőle azt, amit te elsődleg elképzelsz, hogy te lehet kivozni. Végül te kiválogatod neked azt, amit tehetsz ki. És valamit, hogy neked nem került egy forintvasat. Igen, ez egy nagyon szágrás tapasztalat. Az a kérdés, hogy közben hány sírt kell ásni fagyott földbe. Viszont vannak utánskék pontjaink. Különösen a sírásosat is. Nem értjük, hogy csinálunk valamit. Én itt azért egy ilyen fekete laborokkal operálok. Igen, ez egy nagy képült Ehm um, no. Um, a mondatot, de talangus tomá most talahnagy ki. Um, a kéz kétes üreget vált, azt teket nincs alakos. Akkor én mondtam. Nem. Kész kétes üreget vált magának, New City bűnös biostruktúrájában. Ma. Ehm um, hazugságokkal uh, faragta és árulással méhítette északára, északára. És most, hogy a falak onnan -on, uh, farakat omladozni érezte, lassan furcsa euforia lett úrára rajta. Ezt mindössze azért húztam alá, mert megerősíti azt, amit múltkor mondtunk kézprofiljáról illetve ez a kéz kétes üreget vált magának nájt bűnös biostruktúrájába. Ez visszarezonál arra a mondatra, amit múltkor olvastunk, hogy ez az egész egy tudós kísérlete. Tehát mutás hangjákat engedett egymásra, és meglátja, hogy mi történik. Tehát ez a... Van a, a tökéletes japán e, e, város, amiben ez a televény, így, e, ilyen e, furcsán vagyok, amiből e, kéz már kivált magának egy külön részt. Ez, ez egy ilyen mondat, amire nekem szükségem volt e, az eredeti mondathoz. Ö, nekem a következő mondatom az, az a végre vonatkozó, de végig vérzse, ugorhatunk akkor, amikor még egyszer szembe is jön. Most, Tényleg. Bár az, hogy most is ugorhatunk, mert most fontos dolgokat mondanak róla. Ö, azt tudjuk meg róla, hogy Uh, az előző héten visszatartott egy tétel szintetikus minitkivonatot, és így egy szokottnál nagyobb haszonnal adhatta el. Tudta, hogy Végsnek ez nem tetszett. Végs volt a legfőbb szállítója. 9 éve élt Csibában. Megvan a lokális főgengsterünk. <gül> <gül> Igen, illetve szintetikus minitkivonat is van. Uh, van itt körülünkben olyan, aki használ ma szintetikus minitkivonatot. Minden másik. mindenki. Veszegy mindenki. Uh, uh, Azért kettes típusú cukorbeteg, mert ugye az egyetemben használ. Tehát a kettes típusú cukorbetegeknek a inzulinja, az egy szintetikus mirigy kivonat. Tehát ilyen létezik. Ez nem olyan régóta létezik. Körülbelül öt éve, történetesen a családomban van cukorbeteg, ezért tudom, hogy működik. Öt éve csinálnak már nem disznó hasnálmirigyből kivonatot, hanem tehát olyat, ami nem látott semmilyen megszületett állatot. Tehát le tudják gyártani azt a E, azt a mirigyszerűséget, ami ezt létrehozza nem kell hozzá disznolni. E, nem tudom pontosan, csinálják, de az van ráírva a dobozra, hogy szintetikus inzulin. És az inzulin az egy vanat. E, kérem szépen, tehát ez egy létező dolog. E, Gibson lehet, hogy itt beletrafált, lehet, hogy beszélt egy, egy kutató valaki, e, tehát itt a Gibson technológiához való viszonyát kezdhetnénk akár fejtegetni. Tegyük fel, hogy Gibson mindenható Isten és rálátott a világra, nekem egyébként bizonyos azt és a eh itt be lett talált. Te talált. Ide érhetjük az oldalt, a ordot tetejére T1. Bocsánat, de mi, mióta ismerik az inzulint csak ugye tipre. Yes 45. Jó. Akkor, mivel ő egy jövőben játszódó regényt írt, mi sem egyszerűbb neki, mint a miriggy kivonat elé odaírni, hogy szint elég Igen, ez a, a... hosszuláncú monomány... Ó, meginkert <gül> hosszuláncú monomány ügytést nem csináltam meg, de majd legközelebb. A mirigy Lehet, hogy megjelenik egy Nem baj. Később elhasszik a más kontextusban, hogy kézügyek között a mirigyekkel is valódi Nem tésőbb igen. De az érdekes volna tudni, hogy a baj alapimigyikről mi, van szó később. Érdekes volna tudni, hogy ez a szintetikus, a baj alapimigyikről van a igen. Igen, akkor mire használják. Igen. Egyet tudunk róla, hogy vécs ment át. Tehát biztos, hogy nem törvényes. Nem, nem értettem, mire? Hogy vécs ment át, azt tudjuk. Tehát a, a vécs, ez a nepe. Uf, azt... A főgényel. A, a, a, hát a, a hát a, a Ennek a kerületnek a, a főgényel. Igen, igen. igen. Tehát az, hogy az, hogy, eh, tehát az, hogy kéz és védj, kezén ment át, abból tudjuk, hogy vagy legális, vagy engedélyesztet tudjátok. Tehát, hogy ez valami olyan, amit... Nem, tehát... hogy bemegyek az izébe, a helytesen is veszek egy új Tehát, hogy, eh, ez nem az a műfaj, hanem itt eh, valakit lehet, hogy meg kellett ölni hozzá. Na. Ja, Vannak olyan e, drogok, amiket nem lehet szintetizálni, hogy az emberből kivont, vagy állatból kivont e, biológiai termék sokkal jobb, mint a szintetikusan, még nem iparilag struktúrális lehetőségeikben előállított termék. Most ugye a e, regény tele van szintetikus drogokkal. Igen. És ugye mindenhol e, stimulánsokat, soha nem butító uh -huh. rendszerű dolgokat e, használunk. Pontosabban használ a e, Nem tudom, egyébként ezzel kéne foglalkozni, tehát hogy e, értelmezni a uh -huh. lényegét, hogy stimulánsokat. Egyébként a... hát érdekes, hogy miért? Nem csak stimulás Az anyag a stimuláshoz való hozzászokása sokkal a, a kevesebb, mint a butiktól fajtához. Tehát az additív szempontból sokkal kevesebb, a, tehát nem tudsz annyira hozzászokni egy e amfetaminhoz, a? vagy egy, egy vagy hülyen, a, a kokainhoz mint egy heroin vagy egy... Uh... Alkohol! Alkohol stimuláns? Igen, igen. Mi, mi stimulánsokat? E, Szerintem a... a... Hát az az ez ez, ez szemben tett magától értettük, de azért, mert mindenkinek a cutting edge, mindenkinek a legjobb truck és nem tondíthatják magukat. Minden lecs és egy ilyen Igen, ez ugyanaz, mint a első oldalon lassnak a gépkarja. A gépkarról eleve feltételezzük, hogy az erősebb, mint a nem gépkar. Tehát amikor racz gépkarra... Ja, egyébként később majd jelsz egy jelenet, amikor egy homotartót porrázúz vele. Ezért, tehát ott megerősítés nyerünk, hogy, hogy ez egy sokkal-sokkal jobb tárt, tehát sokkal jobb szerv, mint ami most a kettő az én testemből. A akkor menő bármilyen ilyen eszközszer, Mit tudom, micsoda, hogyha stimulál és erősít. Ha, ha csak lenyom, van antidepresszáns is bizonyára, és biztos, hogy nem emlékszem hogy a könyvben említő antidepresszánsokat, de biztosan van aki lenyomó meg, meg addikció. kémiai fogalom. Igen. És ez nagyon fontos, és nagyon fontos, hogy mondtad is, ugyanis szerintem a Gibson, nemcsak a Gibson, az egész, egész műfaj, amit ő csinál. Lehet, hogy cyberpár, lehet, hogy sci-fi, lehet, hogy könyv, lehet, hogy. nem tudom. De én azt gondolom, és nekem ez bizonyos értelme hitvallásom is, hogy az embert azt egy nagyon összetett gépnek kezeli, aminek ezek mindenféle kapcsolói. Ennyi. Tehát ezek kapcsolók benne, ezek a stimulánsok. Tehát kikapcsolok valamilyen gátat, hozzáadok valamilyen mirig származékot, amitől ő látni fogja a kiberteret, képes lesz átcsapni a falat, képes lesz e, e, transzcendálni és eljutni a... Mit tudom én milyen pontban, ezek mind e, olyan cyberpunk toposzok, ez a cyberpunk toposz, az emberi test leírható. Tehát nullák, egyesek... Yeah. Igen, nullák, egyesek halmazára átírható, ugye, múltkor már belementünk abba, hogy miről szól ez a könyv, a, e, többek között arról, e, arról hogy a ezek a romok, amikbe embereket mentenek le, ez azt jelenti, hogy effektíve emberek leírhatók nullák nullások és egyesek halmazából. Tehát képesek egy AI segítségével, Neuromancer segítségével, ugye ő nem nekromanszer, hanem neuromancer, egy olyan varázsló, aki képes embereknek az egész tudatát mozgatni, úgy, mint a nekromanszer a testét, a zombi verzióját, Egyébként minden azt már később elmondom, utána néztem, hogy a nekromancszer szó honnét származik, e, és e, tehát ezek azt mondják minden a romtól egészen a legegyszerűbb dermáig, azt mondják, hogy az emberi test az egy kibernetikusan leírható dolog, ugye ez a kibernetika az a őszervezedő rendszerek tudománya, leírható dolog, és módosan lehet mindenét valamerre, valamivel, és nekem nekem ez erről szól, ez egész könyv, ez egész mozgalom, és bizonyos értelemben az egész életem is áldozat szól, mert én ezt hiszem. Péter, van? van egy kettőség ennek, hogy a biológiai cuccokkal oldják meg, vagy legalábbis kémiaiakkal a felförgetést. Azok a, azok a dolgok, amik visszahúzzák az embereket a tömegenek a szintjére, az, az meg a digitália egyébként. A beköti a simschirm és nézi a szomszédokat. Aha. Kivét, az orosz gomba méregek. Kivét, az, az orosz gomba méreg, és az oroszok azok, tudjuk, hogy kocsa emberek, azok mindig ilyen érdekes dolgok vannak, amik kiszíválások volnan. Igen. Hát, hát, más kettükkel írnak. Az no. Azért, mert ebben a, ebben a kontextusban, ahol egyére domináns, a stimulális a használta, az egy abszolút fontos eszköz volt, hogy azzal indították az egészet. Azzal nullázták le a csárvót. Hát, ott az volt. Igen. Szerintem ezek Még teljesen a dolgok. És én azt szeretem, hogy mind ott van. Tehát, hogy eh, azt nem bírnám, ha csak gépek lennének. Ha csak az lenne, hogy csak Jack dugó csak, eh, eh, csak robotkar, nekem az a, az a eh, nagy... Matrix. Tese, az It's a Matrix, Matrix, igen. Nekem az a nagy eh, megkönnyebbülés ebben a könyvben, és az a nagy eh, kultusztárgya, hogy itt tényleg mindenféle dolog van. Lehet, hogyha a pontyokat eh, kifognám onnét, és a, eh, kivágnám a eh, májukat és azt megenném, akkor megint valami történne. Tehát, hogy, eh, hogy, de. Tehát, hogy eh, az ember és a gép között a határvonal nem is érdekes, mert ne, nagyon sok minden gombák vannak közben, eh, mirigyek vannak közben, eh, szívcímek vannak közben, és ez így jó. Tehát, eh, és, és ugye az a Gibsonnak a vicces tévedése, hogy nem tudjuk, hogy mikor, ezt múltkor elkezdtük beszélni, hogy mikor játszódik ez a könyv. A eh, képzeletbeli dátumban, de az orvostudomány nagyon-nagyon lassan halad azért, mert nem, nem tudták, tehát 2020-ra, például a Cyberpunk 2020 című eh, Cyberpunk szerepjáték azt gondolta, hogy lesznek full konverziós kiborgok, ahol csak az agy marad meg, és minden más gép. Vagy mit tudom én, lesz eh, olyan, hogy így a szemem kiúrít, és elsétál, és ott néz, mit tudom én. Tehát olyan eh, kibervégtagokat terveztek, amit ma nem tudunk csinálni, mert sokkal erősebb az emberi immunrendszer, és nem tudják, hogy működik. Nagyon-nagyon sokan kutatják, nagyon eredményeik vannak benne, Történtesség munkutatásra írtam cikkeket két év. 2001. Eurodusszának, 2010. Második Eurodusszának, stb. Tehát előrevetíteni nem olyan könnyű a... De annál elődő. jobb ő. Igen, annál jobb. Tényleg nem könnyű. Ez a legne... Szerintem egyik legne... Csőt, a legnehezebb feladat. Ha tudnám, hogy kell csinálni, akkor nem itt lennék, hanem valószínűleg broker lennék és eszméletlen sok pénzt keresnék, és azt mulatnám el. Ez nem az a hely. Én ide vakarok joker és uh, Azért itt van még az a jövőkép a kettővel, akkor ha nem tudod, hogy kell csinálni, még mindig felvetnek egy nagy céghez, hogy a 15 évvel későbbi tévéikről írjál novellákat. Egy jó. És mivel a Gibson jövőjében élünk... Ha, uh, oh, ez jó, tud uh, Az Intel Brian David Johnson-t alkalmazza a bt pedig Jan Pearson a futorológus ezek az emberek időnként felállnak, ha nagyon jó szabad történünk be egy, -egy ilyen emelvényre, és elmondják, hogy az lesz 2045-ben. <gül> <gül> Gyönyörű szép nah, belinkelen a jó. csoportba a novellás Igen. Ja. Ezek hatalmas években még csak rajzolták ezeket a fotórisztikus évben ezeket, hogy ez 2000-ben most már. Szükség. Biztos, hogy akkor is írták, csak nem tudjuk, mert nem olvassuk. Egyrészt, most ez keresünk meg azt, hogy mikor ránk az amerikai hadsereg a science fiction, amikor először kitalálni a jövőt. Én úgy emlékszem, hogy 80-as évek. Nem. a hogy a, a, a vietnami háború után a ja. Man Who's Tell That Goat, az, az ez volt. Aha, Man was was was got. Igen, a, az így. a George clooney film. Ja. Az egy, egy könyv, ami negyvegéres. Aha, értem. Ha nem tudtam. Bocsák, csak A futurológia arról szól, hogy használjuk a megfelelő tudást, azért, hogy megtervezzük egy potenciális gazdasági állapot. Amerika azért alkalmazott kulturógusokat, vagy azért alkalmazó a CIA-nak országjelentéseit, megtervezze a saját politikai és gazdasági jövőjét, tehát. Technikailag, amit te férd az, el, az egy időjárás gyövendés. Téged, téged. Uh, időjárás jelenleg három-mény napnál nem tudunk tovább jósolni. Nincsenek olyan számítógépeink és nincsenek olyan modelleink, ami szerint meg tudjuk jósolni ezeket a variációkat. Ugyanez vonatkozik a politikai térbelés. Mindenre, mindenre, mindenre. Például az emberi testre, ha most visszakanyarodjak. A Gibsoni kibernetika, mármint hogy kibernetikus beütetések és test használat, az egy olyan, soha nem beszél a időjárás jelentésről, de szerintem ő azt gondolja, tehát analógiában ugye a test időjárás, hogy 20 évvel előre meg tudjuk mondani, ha ilyen biológiát képzel. De nem vagyunk se biológiában, se most itt, mert ezzel lehet vitatkozni, hogy pont hol vagyunk, de alapvetően ugyanazt mondjuk mindannyian, te is, én is, remélem, hogy, hogy egy nagyon izgalmas kísérlet ez arra, hogy, hogy egy ilyen futológiát csináljon, és, és mi egyébként azért ülünk itt, mert most már nekünk van 30 év előnyünk, amivel el tudjuk mondani, hogy az a futológia hogyan sikerült. Mm. A... És... Az életben, igen, igen. Tehát van 30 év tapasztalatunk. 84-hez Igen, Tehát azért idén csináltuk meg ezt a felolvasást, mert megvan a 30 év. Nem tudnak hozzá. Tessék a... Szegény halottak. De hát itt nincsenek köztünk haladtak, remélem. Nem tudtam, hogy a technológia már ilyen jó. Igen, csak vicc volt. Az a lényeg, hogy tudjátok messzire, ezek ilyen hitkérdési dolgokat. Tehát az Science fictionről beszélünk, tudományos fantasztikumról, A i alapokról kellene a dolgokat kérde Úgy van az, hogy megtanuljuk a tudományos részét, és úgy írunk egy regényt, hogy tudjuk, hogy mi van a tudományos térben. Na igen, de éppen ez a... Na, hogy el, egyáltalán nem nézgalmasú, hogy őnneki nem nekem azt, a tudományos háttér is még is meggyőző. Nem, nem, nem tudom. Én, én szerintem ez nem így van. Szerintem nem tudok, nem nem nem ez. Nem, nem, forzottam, nem forzottam, a kérdésben, de szerintem nem írhattam meg tudományos alapok meggyőző. Ezt én is így gondolom. Hát is. Én is így gondolom, de szerintem jó barátai voltak, akik elmondták neki, felületessel, és azt írta bele és nem pedig beleálltad, nem mentél az egyetemre sok előadásra, hanem meghallgatott néhány haverját. De ez sok íróról elmondható. Ez, ez semmi baj nincs vele. Ez tök jó. Tehát szerintem kreatív közegben. Nem tudom, tovább akartak, mert Igen. Én, um, akkor én, én akasztanám most meg egy pillanatra, uh -huh. mert ez a kilenc éve volt uh -huh. Csivában, ez uh, nekem. Előre vet, vagy nekem egy elég furcsa dolog, mert nagyon nem tűnik úgy így kívülről nem ismerem annyira a, a, a japán alvilágot, hogy ezt kimerjem jelenteni. De, na igen, Csak egy Elszóltam magam, hát van ilyen. Ez neked nagyon mindenek is kérdés. Tehát lehet, rossz alvilág is Jó, de, de értem a 9 évet, és ez nagyon-nagyon jól Arról van szó, hogy ez egy baromi gyors... Földölegvés, hogy ő egy fontos szereplővé vár 9, 9, 9, 9 év alatt. de... egy 9 évvel És egy meghatározó szereplővé tudott válni. Igen. Ez azt jelenti, hogy borzasztóan gyorsan változik minden, amire egyébként rengeteg helyen van a igen. könyvben. Igen. De hogy ugye nem csak a technológiát tudta szinkronban tartani az egész könyven belül, hanem ezeket a társadalmi változásokat is, hogy itt 9 év alatt valaki tulajnak lehetett. Más még nem véletlen, hogy, hogy ebből a fejezetből az egyik túlélő az Wage. Ő azért Igen. tudja, hogy hol van a hely ebben a világban. Megad, Megad. Annak két is van. Egy technikai kérdés, szóval volt kettős, kicsit veled. később kezdtük, úgyhogy 45-ig most a lángot. Az megfelelő? Tehát én elhatároztam, hogy egyszerűen nűjtjük sokkal hosszabbra, csak most a későbbi kezdés miatt. Ja. Na, Az a baj, hogy a következő mondat alá van húzva, a command. de csak egy fél mondat erejéig. Mert hogy két azon kaptam magát, hogy egy kirakatott bámul A a tengerészek a boltban, mindenféle csillogó apróságot árultak, órákat, rugós késeket, öngyújtókat, zsebkamerákat, nehezékkel elátadt maliki láncokat és surikeneket. Egyrészt a suriken az a visszatérő elem ebben a, ebben a könyvben. Másrészt meg a, a nagyvállalati jövőből kiléptünk, és, és ha nem is egy céllövöldében vagyunk, de legalábbis egy, egy bazár, egy, egy pi, piacter legszélet. E, nyugati aluljárójában. E, nyugati aluljárójában, a Gibson aluljáróban, Matrice DVD-vel. Igen, Igen. Igen, és ugye evnek órákat, rugóskéseket, öngyűjtókat, zseppkamerákat, ez még mind lehetne. Mm. Simsteam deckeket, nazi mi az istennyire. Tehát, ezeket minden meg tudnak venni itt a Blahán, kivéve azt, nehezékel ellátott manikriláncokat. Megmondom őszintén, nem tudom, micsoda az. bocsánat, ez régi a... és egyéb ilyen harcművészetből ismert, amit pörgetnek. E, súlya, nem látva, uh -huh. és gyakorlatilag hát a láncos golyó, nem? E, nem egészen nem látos golyó, hanem, hanem hát a, a, a, amikor nem nem botokat kötsz össze, hanem csak maga a lánc, és uh -huh. azt lehet forgatni, azt lehet dobni ezeket a... Hogy igen, a, az a, a kardokat lehessen igen, le rántani. Igen, ez az a fel, amit ha egy veszek, akkor megölöm vele magam. Ez igen, egy ninja pedig rohóban néz. Igen, igen, igen. igen. Csai, jó, én akkor én bólának hívták, hogyha akár már visszanézel az ugyanaz hmm. kékbe. Ez a? Bólának de ott igen. ugye kötélen és a is végésú játszották, ott nem kellett kibírni a kardot, itt ezért van lánc. Ez egy nulcsakuszerű fel, amit ugyanúgy lehet Uh, el lehet dobni Aha. természetesen, Nem. tehát ez, ez, ebből yes. azt lehet nézni, hogy ez is sem... a neve, hogy mondod, hogy a neve, Marniki. Vagy kosszari fundó, hogyha más. Én Marika kosszari két valaklan volna, de legnagy. 17 erővánca, igen, tehát a kosszari fundó. De ez azt arra utalhat talán itt, hogy, hogy ezek a nagyon jellegzetes és a 80-as években is nagyon divó. Igen, igen, tehát ez nincs a filmek. Nincs a filmek, így ez, ez, ez, ez a lenyomat. Ez megmarad. A nindzsák már később és többször előjednek, és nagyon erős. Igen, láncsak, erdobó, és az amit mondani. Minek szem. Minden. Igen. Igen. Igen. igen. Igen, igen. Azt már hogy az első nincs a szakértők száma erősebb, mint a magyar populációban hogy <gül> általában. Itt. És ez így jó. nem tudjuk, mi az igen, a Simsteam nem tudjuk micsoda, de egy kicsit előre szaladhatunk, a hogy valamit, valamit mondjuk ma is a simstimről. A Simsteam szerintem itt a magazinnak, az izóra DVD-nek, vagy szomszédok DVD-nek, és valami másnak a nem durva keresztezése. Ez egy olyan dolog, amit megveszel, betolod, és onnét az van a világodban. Ezt ugye múltkor beszéltünk a SimStream-ről, meg a SimStream és én azt képzelem el, hogy egy ilyen butikban, tehát tényleg, lefáradhatunk most a, a, a, a, a végszóra a, a, a, a, a Blahára, és megnézhetjük, hogy, hogy miket lehet kapni. Lehet kapni újságokat, mert ez valószínűleg a simstream de ennek a megfelelője. Nem, nem, nem. szerintem nem. ez a, a korának a vókmenje, meg iPodja, ez a Az is lehet. fogyasztó Igen. eszköz. Igen. Tehát, én ha és akkor az jó, akkor azt mondom, hogy igaz, azt hiszem, magabét hozzá, hogy a, e, egy kicsit megint elő lehet spórolni, de itt most. Tehát mindig lehet, mert az egy egész könyv. A, a szárazon nullára, a Hanzi-ról van, ugye a Bobby Newmarknak a mamája, az igen. abszolút elromlott. Igen, tudja, én ezt Mutka mondta, igen. Tehát, a, mondtuk, tehát a, a maguk a Simstream technológia, igen. amikor egy ölmérzévítást kapsz, hogy teljesen benne vagy, és ezeket természetesen. Kíj van szóval a szabad. A tehát tehát egy, egy gyakorlatilag a kábel tévének egy, egy személyre szabott lényeg. Van van. És, és lehetséges, hogy feltételezhető az is, hogy vannak ilyen fekete cuccok, hogy ők ugyanúgy egy jó pisztet. Lehet, és akkor neked nem kell előfizetni és kapod az igen Ez az az akkor a Videomagnó walkman mennek a megfelelője, a és nem műsoros. Esetlen interaktív menüvel, tehát ez nem az, hogy kiválasztod, hogy akkor most melyik részt nézed meg, hanem hogy melyik szeretőnek a szemszögéből nézed meg. és Illetve írjuk most ide azt, hogy találat kettő ugyanazon az oldalon hát. belül igen. magaddal hordozható, immerzív valóság, egy kikötő is sokkal, ahová egyébként szerencsétlen csávokat lezavarják, vesznek maguknak surikent, mert éppen Japánban jártak, meg két mondottan lejebb, hogy sárkányos, meg innyang jeles mindenféle szarokat, uh -huh. szuvenír. Uh -huh. Igen, ez szuvenír, ja, ez jó, ez jó. Akkor én, én, én olvastam félre, De egy... én már azt hiszem, a programok is ott vannak. Nézd meg azt, hogy menj le ma bárhova, ami publikus tér és mondjuk nem kell beszélgetni, tehát uh -huh. metróba, vagy, vagy menj az utcán, uh -huh. hány embernek van a fülében valami, uh -huh. És arra van rágyúlva, Isten. Vagy néz valamit. Tehát. Igen. igen. Metró már simán. Menesz közben az idén még kicsit, de majd igen. a Google lesz. Igen, és meg Olaf. Is, is mire beszélsz. Igen. És, és, a, és a, ő csak annyit tesz hozzá, hogy ezt a dolgot, mondjuk ez a decket a kezedben van, és ide benyomod. Mert ugye később a Panther modelleknél látjuk, hogy nagyon sok ilyen kis van nyomva az agyukba. Lehet, hogy az egy plusz verzió, egy kicsit jobb verzió. és csak annyit megveszed ezt a hokmed, fölrakod, belakod és annyit tényleg úgy vagy tengerész, hogy a 17. században és kalózok jönnek, <gül> és akkor te visszajönsz az évvel előttes ágyival. E, ami tök jó, e, kicsit furad, de tök jó. Mert, igen, igen, igen Pontosan, ilyen pontosan. Csak tudjátok, én azt gondolom, ez most nagyon egyszerű e, e, általános társ, azt gondolom, hogy akinek a fülébe vannak a cuccok a tömegközlekedésen, az ilyenben van, mert ő nem figyel oda. És ő az, akit ő az, akit elüt az autó, mert úgy, úgy te nem veszed tudomást a külvilágról. Meg a telefonba is el lehet úgy merülni. ő ugye megfelelő mennyiségű paranója fut a gerincemben. ilyen. Igazából ez, ez rossz megközelítés, mert én azt gondolom, hogy inkább zajszűrés. Nem lehet arra is használni. A... Bocsánat, befejezem a példát. De nekem például ilyen alapélmény, hogy ha én játszok telefonom, akkor többbe kerülek egy másik világba és nem figyelek arra, akik körülöttem ülnek, ezért én mindig olyan helyre ülök, a megfelelő járművön, annyit a tolvaj a leghosszabb úton jut el, a kezemből kiragadott közel, és mindig a felső az görcsben van fölött, tehát ha megpróbálja kirántani, akkor nem menjen ki. akkor mondom másképp félre érted, mert én még mindig olyan helyre áll, akkor a sonár mikrofon a legtöbbet hallja, tudom. akinek mi a célja, tehát. Igen, igen, igen. Kérdés még? Um, ja, és lenne. Csak annyit, annyit érdemes még ehhez felírni, hogy, mert elhangzott az, hogy VR és, és ugye a, uh -huh. a, a virtuális valóság, ami Gibsonnál a Cybertér és a Simstim között mozog valahol, ez, ez lehetséges, hogy, tehát, mint egy előlegezte azokat a dolgokat, amik most is vannak, az a fajta belefeledkezés, immerzivitás, amit mondtál a játékoknál, hogy megvolt már 20 évvel ezelőtt. Igen, megvolt 20 évvel, 30 évvel is, és, amikor és, ő ezt hírta. És kívzom, ezeket a videójátékokon a, a, a, az ilyen különböző játéktermekben, akárkádokban játszó gyereketnél, ugye e, tudjuk, hogy az, azt a fajta átszelleműséget és belefeledkezést, azt képezte le, és ő, ő, ő nem kapta ezt az idletet. Igen, igen, igen. De, de, de ez most, hogyha, és amit mondtál például, például hogy majd elüti az, az autót, nem tudom, hogy ki fogják a supc a zsebéből, most képzeld el azt, amikor majd az Oculus Rift-et fogják, hogy annak egy későbbi verzióját. Erre hogy ezzel fog menni, és csak időnként kapcsolata valós világra, máshogy más így. Az valós, a nem is kér, vagy egyszerűen csak egy gúrásszal, vagy bármilyen egy A Marojákosnál az mindig, hogy eh, amióta én tudom, hogy eh, Google glass foglalkozik, az volt a hogy nézd már valamit azon a dolgon, ami a fején van. Bár Szerint. azt állítja, hogy nem. Te is nézel a szemeidnél, nem? Tehát... Igen, de én, a, tehát a, a, a, én tudom magamról, hogy nekem is Google Glass a, a, a, És a, a Lákosnál mindig döntött. először próbáltam, amikor Google Glass-t, hogy nekem az úgy rád, hogy, hogy hopp, ezt a molli, Most már érte. Pinciben persze, <síthat> persze meg nagyon, nagyon kísérleti demo verzióban, de az már ott volt. Van ola benne, konkrét, amit ezerszer hibatkozik előtt. Egyrészt igen, másrészt meg a Molly, az meg egy tök jó gizom hogy Molly, és amikor van vagyunk, akkor, akkor írja ezt le, hogy bemegy a szenzorból, látja mi van. És Molinek a fejve egy hétalan számológépes parcot van beültetve. Hello! Igen. Igen, egy parc van benne, a leírja, hogy igen, és időmutató egység, ami csak azt tudja. Az egy igen. Az egy igen. igen. igen. szakértők, a Molinek a szemüvege rá van az Igen, Be van Igen. igen, konkrétan, igen. A Nem, nem, nem, Na, viszont uh, ezzel a kérdéssel elérkeztünk a mai etap végéhez. Kifelül is hogy hol tartunk. De van kitalálatunk. Végül a második résznek. Folytatás két hét múlva lesz, addig is találkozunk a Facebookon. Sziasztok!